Uh, Luurein jatik or dugu Dominika Arantxo amesttoi lehendakaria egunon. Ba egunon? Parisan izan zen uh, begiki du joden hastian e uh, ekintza bat, eroslearen uh, etxean ezzinuten uh, ikusiahal izan bon geozztik uh, zertan da hegoera. Bon, uh, Pariseko ekintza aiatutzen uh, baituzu uh, Pariseko e ekiza ekintza, ekintzaziklo handi batean txtzen da. Ara, hemen egina egin nuen di uh, uh, ekintza uh, beti xedearekin uh, ukanengin uh, sola solaaldi bat saltzailearekin epe ustunarekin, hori ez dugu beraz, nahi ginoen erakutsi paris emizi behitamazte hori, bere itxa joan ez gure galderaren egiterata, eh, nahi erakutsi, beti berdin mutibatiaginela, eta nahi lekian izanik ere beti segituko giniela gure bohoka hori zen Orden, ez ikusi, etzen han, e, okanditu, bon, ditugu gure revendikazeniak, bere e, gutu nuntzian ezagidezko gure papirak, e, ala prentsarekin han kontaktokokan ditugu, eta bon, bere auzoko e, biztenleak ere abisatu ditugu zertziren, mazte horren kintzak eskolegian, han paritzan bizeki harreman hona balimazuen ere usudekin uh, eskolegian, jukutria baten egiten ari zela eta hori ez genuela onartzen. Atxikitzeko mementuko, uh, importanta dena da buruilaren amaseiko data hor zaferrak beharko du erantzun bat, bez, Pritzeskiz uh, zer galdin du zaferrak? Bon, ordean zaferrak egindu prehambzion partiela delakoa, ordean zaferrak galdi egiten du E, bidez pekaldian diren amabi ektara horiek erostia laburantxeko eta gaineratekoa behaz e, hiru etxeok eta e, hiru ektarataak diluh e, mazteak erostitzen kondizionia hori da e, zartzeak pausatu du duziega e, ustailaren e, hamaseian eta behaz buru hilaren hamaseieko e, behar du saltzaliak egantzun bat e, eman hodion e, Zergiziten ahal da errantzuna, errantzuna da errefusatzen ahaldu, gehan zion parzial, eta gala egiten ahaldu zafegari, dena ahitzen duzi, edo gehuzez, eta ara, hori ziten ahala, giro e, behzzea aterabidea litake on ahitzea, gehan zunea, eta zafegarak ahitzea hamer e, bihiktara horiek, eta handere dolepe horrek ahitzea egin erratiko, bi aterabide horiek akzia, ek, e, dira. Uh, guretako da dela amabi ektara horien kooperatzea, laborentxeko, gazten plantatzeko zafegak bildezazke horiek eta gero zafegak egin lezake deialdi bat kandidaturen biltzeko eta la, gazten uh, plantatzeko. Onartzen balu, uh, onartu behar luke diru mailan mitzatuz bakarrik, dolepek, kasik erostia etxalde etxe horiek eta iru ektarrak terdik kasik presioberian pixka bat apalduz eta hor dudak dituzue? ba hala e, nahiko di horiekin eh pentsatzen dugu e, badela hor saltzalea eta herostunarren artean anitz e, mintzaldi e, abokaten medioz eta hola eh bisana estela arendako gehi gusten e, dute ere eskolegian sustengo handia badila gure ekintzak eta beraz pentsatzeko da e, neke saiela nementuan Pramizion parzial hori refusatzia, ez dakite zer reakzionekan duen oktze, eskolegiko e, jendeak, autetxeak alde ditugu, e, badugu aniz jende gure alde, e, sinadura bildu dugu, sustengia hor da, gure ekintza ilegala izanagateik etxia okopatzen dugu ilegalki, hori badakigu, ez dugu dretxorik, hori banan lejitimitate bat, Uh, agdi etxea du gure ekintzak. Uh, sustengoa badugu autetxeak adibidez denak hemen izan dira leku ilegal batean badakite, ze, bad, ze ugatxe egiten zuten, bizeki uh, ugatxe haundia izan da, ori, ez da behin ere gehtatu, olako sustengu uh, izi ahia izatea, beraz hori uh, bon, uh, oh, uh, Badiraz, horre, anitz, anitz traktazionea elga genaktian. Rapustia e, mena eta pentsatzen dugu, ez dugu laukanen, egantzunik, azkenekunetara ino, genai bita, luguila namasegi hartio. Bestalde, eh? uh, arborakoa uzapetak ere, uh, Mari Jose, mailoek ekin du proposamen bat, uh, zer da? Ba, jonden hastean ekin du proposamen bat, uh, uh, saltzale eta erostunarekin, adostazion uh, batean jarriz, berak zionaz. Proposamen hori zen saltze hori e, haustia amasei haitzin, eta e, gero e, herriko itxak erostia amabiektara horiek, eta delepean dere horiek e, e, gehien eratikoa. Biskat bon, e, e... zafergaren liku hartzia hori? Ba, ala, biskat hori, e, bon, proposamen horiek ez du zentzuik amaseia hartio, zaferrak pausatia du pream zion eta hori da konda, ala, ez da, da bertzea hori konda, eta... Uh, uste dut zaferrak emandakon egantzuna, eh, eganez eh, proposamen hori ez etzela posible bertzea terabide bat bertzea hartxeman eta hori guretzat da helgarekin eh, mintzatzia, korbi bat eta ratitia hori eh, ez dugu lortzen eta proposamen eginden bakarra afera honetan proposamen bakarra izan da guria gana betagu hamabiek dara horik hartzia eta gaineratekoa guztia Berek ez dute jauze eskaini, bere onokoan. Hala, uratx bakarra agendamendi bat buruz ÖLB eta Luzainiak dute egina. Jaki e, mehada ere, mementuan, laburantzako lujuriek e, bi etxetiarek baliatzen dituztela, bez e, zertan da eguera hori naletik? Bon, hori oh, dian, hori oh, ba, egia badira bi presuna baliatzen duztenak lujurik e, zaldi ikin. bate bon, baten ahagida, e, batek egin bere proiektua baino premiatsua goa dela guria gana behitea lagurarik ezta ez duela berak e, bizi ohtarik egiten eta e, klar da konprenitzen du gure bohoka e, behztiarekin e, ez da agasola e, behogak, ono ohtu hon hara hoge e, beharko dira beharkadamintzatu eta e, aipatzen du zu dretxoa hogez gira gehiago dretxo mailan hoge adibidez delepe handereak ere badu dretxoa nirrozteko banan da e, hoge gauza behar daikusi jende mailan eta e, hoge e, behar dituen lagurariak ere ez du bizia egiten e, adimatean da dreitsoa ez dakit uh, dreitsoa mailan mehagbenez jubiatu aferra hori uh, jendetasun mailan berak du autia egimeak uh, segitu behar degin ez hola ala uh, behar duen utzi uh, zarfegari lugori eta gazte batzuik plantatzea ala ez gira gehiago dreitsoa mailan gira jendetasun mailan eta hala. Uh, uh, kolektibo bat ere sohtu da? boan hara ordean, uh, hemen gira behaz begitamak egun uh, bisiki edek da Sustengua ergameak balitza hunditzen ari da. Kolektif bat montatu da. Junden hastean, batzen jende hemen horgen iteko, horgen kolektif horgen helburua zer da gu laguntzia. Hemen animezune antolatzen, gu kontsailatzea behar ez, e ekintzen dako eta hola. E eta ekintzak egiten ditu laik eta pentsatzeko da kolektif horgen ingurian den jendia ere Hori zanendu gola, bezak gure mugimendua ari da azkartzen eta biziki da, hori importanteak aurrejudenasteen egin dute, segidan hasi dira lanean eta ara, gurekin mintzatzen dira mintzatuko dira eta hasi dira deia mintzatzen erregularki eta hori uh, biziki uh, gauza ona da zenta uh, lana biskatari intzen dauko, uh, ara mobilizazioa azkartzen du eta uh, biziki baiko gusten dugu gausa hori justu ondoko ekitaldia aipatzen ala janik edo kolektibuari galimertzaio eh? bon, mebeago da kisur ah ze bonari gira horra pista batzuen asteago lola pasatuko da hala pentsatzeko da den estetikat begiz ekintza batzu honensten e, sola saldi batak diesten edola oraino ere badira pizta eta ekinze batzuen antolatzeko ezgira gira tan, eta aipatzen da hamaseia, berran hamaseian ez padugu erabaki buru ilan hamaseian ba, ez padugu erabaki honik gure alde bohuk hau uh, segitzekotan da, ez da joanak gira bizikiugunei, eskolegiko jendeak ez du hori laxetzekotan, ez gira jok ez tabakegik helbe eta luksendia jok bizikiugunago jona da Uh, behar da ikusi, hemen pasatzen den jendia sustenguz, eta amantzeietik ahagarat ere, ez badugu satifamendurek, uh, segituko duela borroka honek. E, Zona, estapeneko borroka da hemen zistenetik, da, ze presiotan egiten den salmenta, eta onartuz gero, eta gauza baledi, da, ze erreferentzia izan den presioan aldetik. Hala, afera hori, ez zen gari aniz gauzen dako, zen e, zen ere presioa, ikera ahiko presioa da. Zafekak estimatzen du hau dena 40 e, miliun bat munduko gorena, gana egitu bi milioon txobera badirela e, kapitalian, bazen referentziak biziki gora zartzen du, ekintzaunek. E Beraz, zara, zen etzen laborari proiektu bat gibelian, hori ere ez gineen onaktzen al, hori eztien agazoina ondinak etzen e, emengo jende bat erostuna, etzen laboraria, etzuen laborari Labranntxeko proiekturik eta preioak gora izen oten hori denak ez di ustena elegiitet. Dominik Errantio Amesttoi Mileskar.